Capitolul 21. Mântuirea este prin credință, nu prin fapte. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Faptele Apostolilor 16, de la 30 la 31. Oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.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 cu 16 la 17. O, ce mângâiere! Ce bucurie! Ce fericire cerească aduce aceasta sufletului sărman, bolnav, aflat probabil pe patul de suferință, lovit în minte și în trup, lipsit de cea mai mică putere de a face orice faptă pentru a obține acces în împărăția cerurilor și posibil atât de sărac cu privire la lucrurile bune ale acestei lumi, încât să fie incapabil să ofere până și cel mai mic bănuț pentru a ajuta vreun om aflat la nevoie. Dacă raiul ar putea fi obținut prin fapte, prin ceea ce omul poate face, el ar fi pierdut pe vecie. Dar binecuvântat să fie pe vecie Dumnezeul nostru cel bun, pentru că el nu cere niciun fel de fapte de la om pentru ca acesta să capete moștenirea sfinților de sus. Toată lucrarea pe care Dumnezeu o cere de la om este aceasta, credința în Fiul Lui cel prea iubit. Dacă noi credem cu adevărat, atunci iubim și dacă iubim, atunci vom asculta cu bucurie. Iar ascultarea este cea mai bună dovadă a dorinței noastre sincere de a fi sfințiți și de a fi socotiți copii ai Lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nici cea mai bună ascultarea noastră nu ne va justifica înaintea lui Dumnezeu, căci nu putem fi justificați decât prin credința în Isus Hristos, fără faptele legii, fără vreun merit propriu. Roman 3, cu 20 la 28 Sărma nepăcătos. Nu te mai îndoi! Iată, aici este vindecarea ta! Aici este eliberarea ta de orice teamă! Cerințele Lui Dumnezeu nu sunt grele. Tot ceea ce El îți cere este aceasta, încrederea în promisiunea Lui, încrederea în faptul că oricine crede în Fiul Lui va avea viața veșnică. Ioan 6 cu 47. Dacă ai putea, probabil că ai da cu bucurie tot ceea ce ai în lumea aceasta pentru a fi asigurat că vei ajunge în lumea viitoare. Dar nu ți se cere să plătești nimic pentru asta. Nu ți se cere nicio plată, ci ești invitat să bei din apa vieții, a vieții veșnice, fără plată, fără bani și fără preț. Nu ți se cere vreo neprihănire proprie sau fapte bune, căci doar prin neprihănirea lui Isus Hristos poți fi mântuit. Iată deci cât de măreață este îndurarea lui Dumnezeu, care a produs remediul pentru păcat prin care oamenii, oricine ar fi, Pot fi mântuiți, iar dreptatea lui Dumnezeu poate fi îndeplinită pe deplin. Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Roman 10:4